«Ну, чцепом вас, тату, припинай!» Сказала Олька, коли підбігла. Нічого, нічо!» Як і всхопився за дочину руку. Олька підтримувала його, докоряла Та гладила по руці, як маленького. У очі заглядала, серце як. «Ну, тату, не мовчите! Усе в порядку!» Хоч у серці таке кололо. і замітав сніг могилки, та Яків добре бачив. зовсім замітає. Біло на біло. Не буде тепер сюди йому шляху. Окрім останнього. Але того він уже не побачить. Хіба його душа? Вікторія і Андрій дивилися на ряд могил. Людей, котрі стали їм рідними. Котрі рідними їм не були, Посилювалась хуртовина, мело, мов би, свіди замітало. Їхнє? Це всенького життя? Мело, мело, по всій землі, во всі приділи, раптом сказала Вікторія. Олька здивовано глянула на неї. І яків? То я так чогось засоромилась Вікторія. Поет один так написав. Ходімо, тато. Сказала Ольга. Додому відвеземо. До поразки ще мушу сходити. Вперся Яків. Ви і так на ногах ледь тримаєтесь. Другого разу сходите. Другого разу не буде, сказав Яків. Ольга спробувала заперечити. Що ви те таке кажете, тату? На проводи ще всі прийдемо. Та як і втихо, але владно. Те, що чуєш, кажу. Знаю, що кажу. І не сокори, не жванди. Якщо вже хочете, Підтримайте старого дідугана. Та під руки, під руки його візьміте. І не несіте, ще понесете, Як не витето другої. Стежинами, між могилами, Які тепер позамітав сніг, Яків, підтриманий Андрієм і Вікою, Ольга взялася стежку топтати, подумав, що несправедливо було тоді хоронити Параску далі. Бо ж місце ще тутечки лишається, хай і їдне. Але ж Параска старша вперлася, тоді теж хорувала. Мене по смерті непримінно коло чоловіка похоронити, і коло внуків та невістки. Мусити, тамочки хочу бути. Стара жкарбунка незлобливо думав тепер як, начеб не про матір, про гінчого когось. Мо і зоську, яка б дожила до тех старих літ. Парасці бабці, коли переставилася на тамтий світ, було цілих вісімдесят шість. Вісімдесят сьомий ішов. Чоловіка на цілих двадцять п'ять пережила, щитай, цей скіко там, а от паразка внучка і до тридцяти не дотягла. Після того страшного вечора геть зниділа вона, всього боялася, ночі ну, темряви, гавкоту собак, навіть голосного крику, а через пару літ і несподівано сказаного слова. Нараз вечорами, і через рік, і навіть через десять, вважалося їй, що хтось іде до хати. Тоді долилась до нього, до бабці, до сестричок, а раз вернувшись із поля, знайшов її тремдячу під столом. Потім стала хапати падуча, чорна хвороба. Билася тоді головою, об що попало. Не помагали ні знахарі, ні доктора. Чого, як не дивно, не боялася? Цвинтаря, могилок. Раз рано встала і сюди прийшла. До мами йду, казала всім, хто зустрічався. До мами хочу. Оте до мами хочу, не раз однеї чули. Школу кинула і поступово ставала тихим, лякливим звірям. Страшенну чистоту любила. Не могла терпіти бруду. А до лівку щодень мила. Все їй здавалося, що кров там. Боявся яків, щоб із Ольгою щось не сталося. Ні, міцнішою виявилась найменша дочка. Менших за себе, Ольку і Артемка, парасочка вельми любила. Маму їм заміняла. Але чудна була чудна, і така, мовби дві параски в ній жило. Це жила за когось, Десь за років три до смерти сказала раптом. За столом якраз сиділи. Яків із зарібків у Сибірі вернувся. Тато, я хочу, щоб ви те знайшли того лейтенанта. Знайшли і вбили. Де ж я його знайти можу? Я ж навіть фамілії його не знаю. Як я до того КГБ поткнувся... Отже, не любили маму? Сказала парасочка і метнулася за столу. Господи, це ж він не любив Зосю. А потім був, на що згадувати. Та їхня розмова у КГБ. Приступ, лікарня. Той чоловік, слідуватель. А як вийшла з лікарні, то вже навесні завербувалася десь у східній області на Буряки. Восени прислала письмо, що вийшла заміж, то пожила недовго, до першого приступу. Чоловік відмовився, то вже потім сама розказала, як вернулася в положенні, грубою. Була у Якова Надія, може, коли родить, пройде та страшна хвороба. Не прийшла, дівчинка народилася. Параска неї Зосею назвала. Третя Зося тепер десь на Полтавщині вчителює.